Euskaraldia hor biltzen ari da eta garaziko mehkatuan izan gira. Batzuek Euskaraldia ezagutzen dute beste batzuek ez, badira joan den aldian parte hartu zutenak. Euskaraz eta Euskaraldiko hariketaz aritugira Eglantin, Kayet, Inaki eta Mikelekin. Zuk entzuna duzu deia Euskaraldia? Nelada ba, ikastolan da eta ezagutzen dut bai. Ez duz sekuran entzun Euskaraldia zer den? Ez, ez, ez, ez ikusten eh, zer den, eh, ez, ez. Ezagutzen zirenean Euskaraldia? Ba, haitua ba, hori, hori nezakit, belarri, hori haitua ba, lehen hori bi urte urte terdiola, jendea ekusten hitin pegatina kintaola. Euskar alian partartu zinuen, joan dena alian? Bai, partartu nuen bai. Ta zu, egun erokuan, euskaraz e, mintzo zira? Euskaraz mintzo ira ba, ez du beste ikasi. Denekin, beti, euskaraz mintzo zira? Ez, arrun denekin ez. Somoi taldi derratzen dira aba pixkaat eta prontszeeseat edo horitatate biztan dena. E, nolako esperientzia izan zen zuretzat zaila, lotu zinuen denekin beti euskara zaritza? Bagia esan genuen lortu, zaila iruditzen bazitzatan e, toki Batzuetan lehen hititza euskaraz egitea di? Baina bon, esperientzia polita zen zehakenean ba, oh harttzen zira zen nola mugatzen duzon zure burua toki batzuetan euskaraz egitera edo Eduardaraz egitera. Ez da ejeSA hau bizi jola. Lehen hititza beti euskaraz egitea eta uuletzen duten gusiekin momentu guzzi euskarazaritzea ejan nahi baitu. Hala ere euskaralia kontzientzia hartzeko duen gajantzia azpi du jendeak. Txapa eta saltegietan ezartzen direna fitzak euskaraz minzatzeko gomitak dira. Adibidez, bat agerna edo denda batean sartzen zarelaik, baldin bada pano bat edo horreiten baldin bada Euskaraz egiten dula, pues goxoda, eta ordoen aisa hobiten daba hori egia da, len hitzaiteko ta. ba. Ba dira, Aubizi eta Belarri Presta? Ni Betiprest, Belarri Presta nahi zuai. Zuka ulerzen duzu Euskara? Bai, piskat, baina bon, gero beti entxeatzen dut eta gero ikasten dut egunero. Beraz, um, zuk uh, atxamaiten duzu, untxadelaukaitea, uh, olako pintza bat, egaiteko eh, jendeari, enekin mintzatzen altziste? Bainoan, baina uh, huai ez dut, baina jendeak bon, um, etortzen dira, uh, laxai mintzatzen dut, uh, lazerrekin. Eta aurten ere, behiz, uh, Euskarraldia, nola ikusten duzu aurtengoa testu inguru bere zian, zuk asmoa duzu, parte hartzeko? Asmoa dut parte hartzeko, naiz eta hori, ba, niken izan e, e, ez dut deus begiratu. A, ala ere, bai kontekstu honetan, bastakit, nola, nola izanen den. Eta bestela, ba, etxean, pentsatzen dut eginen dugula, albezainongi eta... Zuri, epskat aldatko dizu, ala ere, batzuekin e, eginen duzu jonka e, edo indaktsipi hori edo... Bai, etxean egiten dugu, enelagunena nahiz e, baduzu frantsesa baita eta ba berarekin urtean zehar ere egiten dugu, baina pentsatzen dut oren indar bat gehiago eginen dutgula etxean baita ere. Testu inguru berezian iraganenda urtengo euskaraldia, baina etxeetan, lantokian, sare sozialetan edo irekiak diren saltegietan izanenda euskaraz mintzatzeko parada.